Mees läb apteek, lükkab viis sõrme püsti. Haha! vaatab ütleb, mis ta tahad, kätte kreemi või? Anna mulle viis agrat, mul tulevad õhtul tibit küll. Järgmine sama sepp kammi apteek, lükkab kümme sõrme püsti. Ha -ha! Apteekiru vaatab ütleb, mis sa tahad, kätte Ei, see korda kätte kreemi ei tulnud.